Минавам на втората идея за размишление. Емер, Емерсон. Което е, зад, което е зад нас и което е пред нас е незначително в сравнение с онова, което е в нас. Значи, което е зад нас и което е пред нас е незначително в сравнение с онова, което е в нас. Ние намираме в живота само това, което сме вложили. Само това е поезия, което ме прави по-чист. Нищо няма да ви донесе мир, освен победа в принципите. Съсредоточеност. Ето къде е секретът на силата. Под всяка бездна се разкрива друга, която е по-дълбока. Слабите хора вярват в успеха. Силните вярват в причина и следствие. Прекрасната обхода е по-хубава, от прекрасното художествено произведение. Най-голямата чест, която можем да окажем на истината е да се ръководим от нея. Колкото е добрината на човекът, толкова е и животът му. Животът е празник само за мъдрите. Който обича, има повече сетива от останалите хора. Душата е по-виша от своето познание. Човекът е рухнало божество и затова в света цари безумие. Човекът е само копия на себе си а някога е бил проникнат от Духът си. Свинксът. Това е Духът в материална форма. И казва, Бог е всепрекрасен. Всички неща, с които имаме работа, ни проповядват. Видимите неща са временни, а невидимите са вечни. Бог е заповядал на изворите да извират от дълбочините. Идеализмът вижда света вътре в Бога. Значи Идеализмът вижда света вътре в Бога. Без очистване ти не можеш да създадеш своя собствен свят. Голяма заблуда е, че лошите успяват и че днес няма справедливост. Мога да кажа на всяка крачка справедливост, тайна или явна, всичко е Бог във всеки миг. Няма такива неща, които човек може да мисли, че е несправедливо, понеже не познава миналите прераждания на хората. Затова има, за малко се отклонявам, убийци, които не са открити. Няма да бъдат открити, понеже Бог не дава. Има невидима полиция, те са изравнили миналото. Възстановили са правдата и остават неоткрити, така че никаква полиция не може да ги открие. И така нататък. Това само загатване. Така, казва, всеки искрен разговор е молитва.